Köszönöm, és a utóbbi egy mondat hogy szíves tényleg egy mondat jó? Egy van az azért azért, mert azért az 500 ezer dolgozóért, vagy bank alkalmazottért felvenik 5-25 milliárd dollár, amely évente 10 milliárd forintot kivisz az országból profi címén. Tehát nagyon 6.000 milliárd forintot adni a bankoknak annak, miközben ők 10 et minden évben Egyszerűen csak arra kellett volna kötelezni őket, hogy ne a 90 ot profitot vigyék ki az országból, hanem a 10 ot és a többi tartják, és akkor nem kellett volna érne.